Сам голова колгоспу імені Устима Кармалюка, Маркіян Тадейович Підкова, пішов від колгоспної пасіки в Березині до бурякових комбанів на плантації. Він тепер весь час ходив пішки. Твердо вирішив, що головує останній рік, хоч у районі його під милу душу просять залишитись, бо заміну йому так і не знайшли. Мовляв, городи, мають своїх кібернетиків, дипломатів, професора історії, Мають навіть свого художника-модерніста, якого то хвалять, то критикують. Донедавна мали свою, вже покійно, двічі герої соціалістичної праці, а от на нового голову колгоспу так і не спромоглися. Підкова переконаний, що без нього світ не перевернеться. Сорок років відголовував у колгоспі той досить, дотягне ще цю осінь і на пенсію. Ходив пішки, як і тоді, одразу після війни, коли в колгоспі було чотири воли зі стертими до живого ратицями і одна жеребна кобильчина. Ходив пішки, бо було в його настроях щось незбагненно-прощальне, пригіркле і невідступне. Він не хотів його передчасно збуватися, але й не хотів силоміць під'ятрувати, хай буде, як є. Машиною їздив лише в район до Рівнополя. Легкий, худорлявий, він несподівано з'являвся то на фермах, то біля силосних ям, то на польовому стані. Лише під вечір втомлений повертався в контору, де його зустрічав Сянько Барвінський із оберемком телефонограм та паперів на підпис. Телефонограми щоразу кликали більшого на засідання правлінь найрізноманітніших районних та обласних товариств – куди Маркіяна Тадеєвича автоматично вписували як героя соціалістичної праці та депутата Верховної Ради України, знаючи, що він не відмовиться, в крайньому випадку пожартує якщо більшість буде проти – не обирайте. На ці засідання він майже не їздив, заочно підтримуючи програму і завдання всіх товариств, які мають статут. Самі ж виклики він розумів як нагадування, що він іще належить до того товариства, яке турбує його. Маркіян Тадеєвич ішов бурячищем, збивши на бік капронового, прорешеченого фабричними дірками бреля, якого він не скидав у найбільшу літню спеку, щоб не вивітрювались думки з головиної голови, хоча б ті думки, які не пролізуть крізь дірочки завбільшки з машини око. Був він трохи присмучений медовими справами, бо літо випало дощовий похмуре, бджоли літували надголодь, навіть із найдальших рейдів повертались без нектару, і їх треба було підгодовувати цукром. Бджоли в вкрай, і тепер їх чекає важке замування, а дитячі ясла залишаться на зиму без меду. Потім новий голова буде повторювати, що прийняв колгосп без меду. Сказав він старому пасічникові, що крутив напівпорожню медогонку, влаштуючи вулики до замівлі. Тепер підковий йшов через бурякове поле, зграсоване гусеницями тракторів, подекуди з'яяли мілкі лунки від уже викопаного буряка, бо ваніли купини прив'ялої глички, яку ще не встигли підвести до ферми. Ішов Маркія Антадеєвич поволі, черевик на тер'єму ногу, зелений нейлоновий плащ тріскучо шалепав і мокрів на плечах. В кишені верескливо подзв'якували мідяки. Тому йому весь час здавалося, що хтось на зерці тюпачить за ним. І він зупинився біля рівчака, у ложі якого жобоніла Лебонь, найнепомітніша притока Богу. Одійшов назад, розбігся і вскочив ногами найглибше місце. Нічого не зробиш, старий є став, сказав він, виправдовуючись за свою поразку перед кимось невидимим, що на зерці йшов за ним. Поволі вибравсь на сухе, чіпляючись руками завигоріло на сонці траву. Різко повернувся обличчям назад, щоб заскочити свого супутника з Ненацька, але позаду лежало бурикове поле, в кінці якого маривно білів березовий гай із пасікою. Правда, я і в молодості не перескакував цього проклятого рівчака, весело зізнався собі під кова і пішов, з кожним кроком забуваючи про неприємну пригоду. Намоклий черевик уже не чавив його ногу. І саме тоді зберезаний вихопився вітер, який щойно наробив шарварку у млині, Перевернув одного вулика, підхопив із собою кілька найледачіших бджіл, наздогнав Маркіяна Тадеєвича, торсанув за поле його плаща, вперся в спину старого. Той не витримав натиску і побіг буряковим полем до комбайнів. Тепер над городищами настало затища, а точніше тиша найвищої проби. Червячки сміливіше вилазили із опалих яблук і довго вигрівались на сонечку. Качани кукурудзи пригладжували розпатлені вітром чубчики, прийли кабаки на жовтуватих вологих пролежнях і заздрили голова цій капусті, що має вухати зелене віяло, хоч і не вміє користуватись ним. Собаки на сарматському горбі шукали хоч якогось звуку, на який можна було погавкати, і безнадійно вкладались спати на осодні. Густа, достигла благодать, жила в усьому цьому, стверджуючи, що осінь завжди була і завжди буде порою довершеності буття, що вона завжди прекрасно і зворушливо замикатиме житейське коло, яке азартно і виклично знову розірве або доточить весна. Земля вже нагонить соки у дерево й зелу, а наслухає людські кроки по ній. Наслухає посвист пташиних крил, повільне перетікання рік від джерела до моря, шелест опадаючого листу, наслухає у людські шепоти у довгі безсонні ночі під осінь. О такій порі Підкова завжди каже молодше від себе – Якщо хочеш розібратись у собі, встань восени о четверті години ранку, добре підбий подушку, заклади руки за потилицю, широко розплющ очі, акуратненько подумай. І не нервуйся, бо найгірше зло – нервовий розгул. А резолюція накладеться сама. Восени світ іде своїм шляхом, і все ж на якусь одну єдину мить він зупиняється. Ніхто ніколи не збагне до кінця, для чого він зупиняється, цей допотопний, загадковий як людина і елементарний як колесо світ. Чи для того, щоб озирнутись назад і йти далі? Чи для того, щоб скрушно всміхнутися? А може для того, щоб утерти невидиму сльозу чи опертися на плече людини? Поки збагнеш це, він уже піде далі. І ми біжемо за ним, щоб не відстати. Над нашими головами ходять вітри історії. То холодно кам'яні, то притишено лагідні, Є дотик маминої руки до дитячого чола. Вони породжують припливи і відпливи океанів. Вони пересувають гори, Трощать тисячолітні дерева, Викидають на берег кораблі, Розкутують планету із стронцієвого сповитка хмар, Запліднюють жагучий весняний квіт, Вигойдують бджолу і птаха, а людина стоїть на своїй землі замислена і добра. Не віриться, що тіло її товчено первісно-общинним камінням, нашпиговано стрілами, посічено мечами і шаблями, зарашечено кулями і пошматовано фашистськими мінами, що душу її пропущено крізь газові камери гітлерівського пекла, що в очах її відбилися апокаліптичні спалахи Хіросіми і Нагасаки. Вона стоїть... Добре задумана, як вагітна жінка, яка відчула у себе під серцем майбутнє.